Ntazamaji wa Esther TV, karibu katika chaneli yetu na tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya kabila la Wamatengo. Wamatengo ni watu wa karimu sana kwa kupokea na kumpa mgeni malazi na chakula. Ikiwa mgeni ni ndugu, hukalishwa mkekani, Huchinjiwa kuku na hupewa nyama yote na ugali kama heshima. Asili, Wamatengo ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Mbinga Mashariki. Shuhuli wa Matengo wanapenda kuishi sehemu za milimani katika eneo lenye hali ya hewa nzuri na rutuba. Inawawezesha kuchirika katika shughuli za kilimo cha mazao kama vile mahindi, maharage na mihogo na mazao ya biashara kama vile kahawa na shughuli za ufugaji. Pia wanafuga wanyama mbalimbali kwa madhumuni tofauti. Wanafuga kondoo, ng'ombe na sungura. Wanafuga kwa ajili ya kitoweo. Kuku kwa ajili ya tambiko na mahoka. Lakini kila familia inalazimika kufuga mbuzi kwa sababu za mahizo, alitolewa kama sadaka na mahari. Katika mgawanyo wa kazi, wanawake wanashughulika na kilimo, lakini wanaume na vijana wa kiume kwa asili shughuli yao kubwa ni kuchunga wanyama mchanganyiko. Mila na desturi ni wakarimu kwa kupokea na kumpa mgeni malazi na chakula ikiwa mgeni ni ndugu, hukalishwa mkekani. Ushinjiwa kuku na hupewa nyama yote na ugali kama heshima. Mgeni akishindwa kumaliza nyama yake, huzichukua na kupeleka nyumbani kwake. Baadhi ya wageni hasa wakwe, yaani wayemba walipewa heshima ya kipekee kwani walitengeneza pombe na kuchinjwa mbuzi. Wa matengo mgeni yoyote chakula chochote kabla hawajeonja wenyewe kwanza. Wakati wa kumtayarishe mgeni chakula, mathalini ugali. Mwenyeji humegetonge moja na kula kama ishara ya kumhakikishia mgeni kuwa chakula ni salama. Kisha humkaribisha na kumwacha endelee kula peke yake pia wana ya kunja kinywaji kabla ya kumpa mgeni ingawa wajibu wa kupika kwa asili ni wanawake lakini wanaume wa kimatengo adelee hupenda ama tuseme si ajabu kushirikiana na wake zao katika swala la kupika asilimia kubwa ya matengo siku hizi wameachana na utamaduni huo ingawa bado upo kwa baadhi wa na familia wanaoshika mila na desturi hasa sehemu za vijijini. Mungu wa matengo wa kale waliamini kuwa kuna Mungu na walitumia njia mbalimbali kuwasiliana naye. Walimjua kwa kumuamini Mungu Mweza wa yote vitu vyote. Pia walitegemea msaada kwa ndugu zao marehemu, yaani mahoka, kwa kuwa waliamini baada ya kuwaga dunia, wafu walikwenda kukaa karibu na Mungu na hivyo ingekuwa rahisi kwao kumfikishia Mola ujumbe kuhusu matatizo ya na wakabili watu waliobaki duniani. Waliamini kuwa Mungu ni mwezo wa yote. Hivyo ni vyema kumtegemea hasa wakati wa shida ili na vishawishi vinavyoweza kumtia mtu majaribuni. Waliapa kwa kutumia jina la Mungu ili kudhihirisha wanachosema ni kweli mbele za haki. Jando na uchumba kijana wa kiume anapobalehe wazazi humshawishi atafute mwenza humwambia kwa kimatengo na muhenu mpali li moto ngwiono wakiwa na maana sasa tafuta jiko lako wewe sasa ni mkubwa kutosha kuoa hizo ilikuwa si rahisi kumpata mchumba kwa sababu wasichana walikuwa hawaruhusiwi kwenda shule wala ku katika matamasha kama ilivyo sasa. hivyo kijana akimuona msichana mpenda, alilazimika kwenda kumwinda kwenye shughuli za matanga, michezo ya ngoma maarufu kwa jina la mhambo na wakati mwingine kijana alilazimika kumtembelea msichana nyumbani kwao na kumweleza lengo lake kijana wa kiume humpa msichana unyasi udodi au ushanga kama ishara ya kuomba uchumba na hivyo msichana alikuwa na hiari ya kupokea ama kukataa endapo atapokea naye humpa mvulana mmoja wapo akikubali vitu hivyo kama ishara ya kutovunja ahadi ya uchumba huo vijana walipoingia kwenye kipindi cha uchumba hupata heshima ya kipekee na hivyo ilikuwa mwiko kusalimiana kwa kushikana mikono kukaribiana uso kwa uso na walitengwa na kupewa sehemu maalum ya kukaa kila mmoja sehemu yake hadi siku watakaporuhusiwa kuanza maisha ya ndoa mahari inotolewa kwa familia ya binti ni jembe moja mbuzi watano na kipande cha nguo cha mbinda kwa ajili ya mama mzazi nguo ambayo hivi sasa injulikana kama mkaja wa mama tofauti na makabila mengine wa matengo hawafanyi sherehe yoyote wakati wa kushika uchumba wala siku ya harusi baada ya bwana harusi kukamilisha mahari shangazi bibi harusi humpeleka mwali kwa mchumba wake na kumkabidhi bwana harusi kwa ruhusu kuanza maisha ya ndoa shangazi alipaswa kuishi na wanandoa hao na kuelekeza mambo muhimu katika ndoa shangazi alilala chumba kimoja na wanandoa hao na kufuatilia mwenendo wa wanandoa hao wapya ili aweze kutoa taarifa kwa ndugu na jamaa kama bibi harusi alikutwa na bikra amala hata mabadiliko ya mfumo wa maisha yameondoa baadhi ya vipengele kwa matengo wanafanya sherehe ya harusi na shangazi wa bibi harusi haruhusiwi kuingia chumbani kwa maharusi ikiwa mbulana atamchukua msichana bila kufuata utaratibu kwa kimatengo yaani makunja washenga hupeleka kuku au mbuzi kwa wazazi wa msichana kwa taarifu na baadaye kulipa mahari kwani bila kufanya hivyo mvulana na msichana watabaki kuwa wachumba kama mtoto akizaliwa kipindi hicho huwa mali ya wazazi wa msichana wanaume wa kimatengo waliooa mke zaidi ya mmoja kwa kuwa wanapenda kuwa na watoto wengi katika za maduni za wa matengo mama akiwa mjamzito wa miezi mitatu hutengwa na kukaa nyumba ya peke yake hadi atakapojifungua Walifanya hivyo kama ishara ya kuboresha afya ya mama na mtoto. Kwa waliaminikuwa kuwa mjamzito akijumuika na watu wengine anaweza kupatwa na magonjwa mbukizi, kuangaliwa vibaya na watu au kumkasirisha mama mjamzito. Mara baada ya kujifungua mama mzazi alitunzwa na mkwe mpaka kitovu cha mtoto kipone. Akishapona hufanyiwa tambiko maalum kwanza huogeshwa kwa maji yaliyochanganywa na dawa maarufu kwa jina la mpatabata kisha hunyolewa na kusubiri taratibu za kutolewa nje siku ya mtoto kutolewa nje mama na baba wa mtoto hulowanisha mpatabata kisha huchukua dawa nyingine itwayoluhamu, Luhamu na kuitumika juu ya pala nyasi sehemu ya mlango na kusubiri juu wali jua lichomoze jua linapochomoza mama na mwanawe husimama mlangoni kisha mama mkwe humimina maji mbatabata juu ya mlango katika nyasi ili matone ya maji hayo yadondoke kwenye utosi wa mtoto wakiwa hapo mlangoni mtoto huelekezwa upande wa mashariki na kisha mzee wajadi humuombea baraka na kumpatanisha na mwanga wa jua kwa kusema gutogulane na ioba. maana yake na jua na kisha huelekezwa magharibi kisha mzee husema gutogulane na mwezi maana yake upatane na mwezi. Kipindi cha uzazi mke hujitenga na mumewe. Kitendo kinachjulikana kama masegati kwa lugha ya kimatengo. Mtoto kufikisha miezi sita hupewa uji maarufu kama ukoba ambao hutengenezwa kwa unga wa ulezi na kinywaji kiitwa chonimbi ambacho ni togwa ya watoto wachanga mtoto akisha wa anza kula chakula tofauti nipo mama yake huruhusiwa kuendelea kukaa chumba kimoja na mumewe malezi wa matengo wanawalewa watoto katika maadili na kazi mama kumfunza binti kazi mbalimbali mbali za kilimo pamoja na za nyumbani kama vile kupika kuokota kuni kufua na kufinyanga vyungu. Wanaume hukutana sehemu inayoitwa pasengu kupeana mawaidha na mafunzo kama jinsi ya kuchunga na kuwinda. Msichana anapofika umri wa kuvunja ungo, anamwambia shangazi yake, na shangazi huafikishia wazazi taarifa ya kumweka binti yao ndani kwa muda wa mwezi hadi miezi sita. Baada ya binti kukaa ndani, Hatoenofuata anatolewa na, na kupelekwa porini na wanawake wazee kuchezwa unyago. huko anaelezwa maana ya kuvunja ungo maumbile yake kuzaa na kulea heshima kwa watu kujisitiri kwa mavazi ya heshima na jinsi ya kuishi na mume baada ya binti hunyolewa nywele na kubebwa mgongoni kurudishwa nyumbani kwa shangwe gilegele na vifijo. Anifika nyumbani huketishwa uwanjani ili kila mtu amuone. Anaimbiwa nyimbo za mafunzo kama huu usemao. Naju akakema jojo jitamaa pahe wakiwa na maana utakapoitwa na mumeo itike kwa adabu. Pewa zawadi na wale waliofika kumpokea na kufanya siku kubwa ya watu kula na kunywa. Wao wavulana wanapopevuka hukaa kwenye mabweni tofauti anaitwa mabwalu, ambako husimuliwa hadithi na kucheza michezo kama mbila, kinyita, nzengu na unyeli. Wamatengo anaamini mtu akifa roho yake huchukuliwa ahera kuishi maisha mengine. Roho hizo huitwa mahoka na huwa na uhusiano na watu wanaoishi duniani. Pia mahoka wasipoheshimiwa hukasirika na kuleta maafa duniani. Kwa kila mwanadamu kifo ni hatua ya mwisho ya maisha ya hapa duniani. wa matengo kabla ya mauti wanasemehe kupatana na wagomvi na kulipa madeni. Chakula. Chakula cha asili cha matengo ni ugali wa mahindi na mboga za majani au maharage. Lakini pia wanakula maboga na viezi vitamu, mihogo na ulezi. Wanatumia kutengenezea pombe hususan wakati wa njaa. Katika mfumo wa maisha wa zamani. Kwa matengo hawakupenda vyakula vya ngano na kahawa kwa kuamini kwamba vimeletwa na wakoloni lakini sasa mfumo wa maisha umebadilika na anatumia kama anavyotumia vyakula vingine nyumba Baadhi ya wa matengo waliishi mapangoni hasa wakati wa vita lakini sasa wamejenga nyumba za miundo na ukubwa tofauti sehemu za milimani ambapo baba, mama na watoto huishi nyumba moja na mifugo wakajengewa banda lao kiaasili nyumba zao ni za miti ambazo hukandikwa na udongo na kuwezekwa kwa nyasi. Ni nyumba zenye kuwezekwa paa pande mbili tu, maarufu kama mgongo wa tembo, na pia hujenga nyumba za msonge. Nguo, nguo za asili za matengo huitwa mbinda, na zilitengenezwa kwa kutumia miti inayoitwa mitawa. Miti hiyo ilikatwa kisha kutolewa magamba ambayo yaliponda-pondwa kisha yalowekwa mtoni kwenye maji yenye matope meusi kwa muda wa siku moja. Yalitolewa yakaanika juwani na yalipokauka yalikuwa tayari kuvaliwa. Magamba hayo ilibadilika rangi yake kutoka hudhurungi na kuwa nyeusi kabisa. Vazi la asili la wanawake liliitwa mpati Walijifunga kiunoni kisha wakachukua kipande cha vazi lilotengenezwa kwa magome ya miti na kupitisha katikati ya miguu ili kufunika makalio na sehemu za suri Wanaume pia walivaa mavazi hayo kwa kufunika sehemu nyeti pekee. Ngoma za asili. Kuanzia mwezi Juni mpaka Novemba, wa Matengo hujiburudisha kwa ngoma za asili. Wanaume hupendelea kucheza ngoma ya mganda na mhambo, na wanawake hupenda kucheza ngoma aina ya kioda. Na hii ndio historia ya kabila la wa Matengo iliyoletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.